Taimaalaisia makuelämyksiä. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ja rakkaat nostaa noustaas ylös, hyvät herrat Päivi Räsänen. Jape viesti, no nyt tilannetaju on 10 plus plus plus, ja stadinkundilaittoi viesti, Päivi Räsänen laulemassa suomenkielisestä verestöä rainbow mikä hulvat kontrastiristiriit. on kontrastiristiriita, originaaliversioon tunnetun esitteen, että Karlan tuli sen homoikonin, niin näin, niin näin, niin on, onneksi OK! Anteeksi. Saatana on tullut tänne keskuuteen, tuolla heinäsirkka, parvit, parvit, parvit syövät ja syövät kaikkea ja näinpäin pois No mäkin me menee tänään kotia ja huutaa se miehelle niille, saatana on tullut maan päälle. Näinhän siinä käy. Kyllä, kyllä, ehdottomasti no, näin. näin. Joku laittoi jo tuolla viestiä sitten, että, että poliisi ottaa lapsia tai myöskin huoltaan, huostaan tuolla noin, koska kaikki on se kakarit ja näinpäin. Se, se, se, se on. Se, se on, on siis, Tasa-arvoinen avioittelun lakihan meni läpi, mutta siis sehän te ei ole vielä tullut voimaan, että se menee, se menee 17 alkuun vuoteen ilmeisesti se, näillä Joo, näkemiä. se menee suureen valiokuntaan ja sitten sen jälkeen se tulee vielä kerran saliin ja sitten se annetaan pienelle tontulle ja sun pitää tietää arvotus, <tos> antaa <saan tos> avaimen ja sun pitää <tos> löytää kiven alta semmoinen aarre. Ja sitten se menee läpi. Ei, kyllä se menee läpi. <tos> kyllä mene, se menee, mene, mene, mene. Ei Mute. ne nyt kehtaisi enää Jumala ei ei, ei, ei, ei jumalauta, ei. Mutta, mutta se ei, ei kuitenkaan nyt tällä sekunnilla men tullut voimaan kuitenkaan. Ei se, nyt, niin. ei, ei niin. nyt tällä sekunnilla, ei. Ei, ei kukaan oikein tiedä, mutta tosi moni ei uskonut tähän. Mm. No. Mutta niin, mun nyt mielestä... ihan sille että mitä nyt tehää. <laughs> <laughs> <laughs> joo, mun mielestä tämä on niinku, tavallaan siis ei, ei, ei varmaan on ollut ikävää. En mä tiedä te teidän kannalta, kun itse olet tolla niin kutsuttu lessuspessu. <laughs> kun nyt on le alkoi lähteä linkin tässä less Ja nyt otetaan kaikki mun lessu kysymykset. Tästä jos saa <laughs> sitten mutta me ei <laughs> on pitää nyt tehdä lessuspesu. Mun pitää tehdä lessuspesu jo pride vi vi viikolla mutta saa ilmoitit Chucka postilla. Mä saks mä sanoo, miten siinä luki. No. No, öö. Okei. Joo, sinä, lu, sinä lukee että olen olen tota, niin silloin itäleissä huoraamassa, niin... <tuh> <tuh> mä niin tota itse pois meidän päälle. välistä postia ollut, mutta niin no esimerkiksi mä kysyinkin tässä näin. ja, mm. ja, ja, yeah. ja tosiakin paskiks, paskiksessa on olla poli myöskin myösken epäkorrekteja ja mä mä etenet voi kysyä ihmiset voi, voi laittaa kysymyksiä jossain jos kun vai se käydään tää asia ensin läpi läpi tää laki hommelit ja näinpä pois mutta mutta sitten tota, niin, mm. sitten että tota, niin, kysyä niinku siis siis todellakin politisesti epäkorrekteja to, todella niinku siis navan kysymyksiäkin Joo. myös Ihan jo, vaan. jos on niinku todella törkeitä niin sitten ja alatyyli -ala liikaa, liika, liika niin sitten mä, mä, mä menen mä mene pois. Ja sä voit sit sanoa sitten jos jolet vastaa, niin et vastaa sitten enempää pois Ja, ja mä roudasin täältä tuosta eduskuntatalo edessä tommose bi Bisselissu. <tos> bisse bisse Helsinki viimeinen biiseksuaali. <tos> On, bisse-kysymyksiä voi lisätä? Kyllä, kyllä joo, voi <tätä> joo. myös bisse-kysymyksiä ja tässä näin, että... Avataan bisse. Ja avataan bisse, näin perintain on paikan päällä. Bisse, bisse no, niin, onko se enemmän, oksa niinku ihan 50-50 bisse vai minkä näköisiä? No, varmaan vähemmän kuin 50-50. <tätä> <tätä> Okei, okay, siis kumpaan, kumpaan suuntaan saat nyt sitten enemmän? Öö, varmaan miehiin päin. Okei, okei. Pisseli. mutta mä en oo kennellyt armia, niin mä en oo välttämättä miesi. Niin kumpa, kumpa sä himoitset nyt tällä hetkellä meitä enemmän tässä, tässä, tässä tilanteessa? Mä voin ottaa painan pois nyt tässä. Mä yleensä on kuitenkin ilman paitaa, että anteeksi, ku kuulijoille, että oon, että siis ihan on niin siis karinaari mun mun tässä näin. Niin, totta, no niin, mitä nyt sitten? Kum, kumma, no. Kummaskaan? Kumpa sä himoitset? Musta niin, on Ariso Vartalo Arisovartalo. <täivän>! <tos> mä, mä olen, mä olen, mä... No molempi ja luodaan siis. Okei, sämpylä. <tos> niin, sämpylä. Ni, niin joo, miten mitä miten sun toi sun sandwich politiikka on missä näet että miten Mut sen mut toisaalta täytyy eksiksi parempi olisi niinku hetki hetkujen ka kanssa tehdä sitä sandwichia vai miten miten viissät hoitataan niinku miehen ja naisen kanssa sandwichin? Kerrappia mulle nyt tämä näin. Tai miten sansentee? Sen miten te hoidatte siis niin. sun sämpylä sämpylä? Ei. <tos> niin. <tos> <tos> Voi me me eksä. Sanoi että me tulen ylen ykkösen ohjelmaan puhumaan erilaisista seksuaalisuuden tota, harmaa-alueista, mutta nyt sä kerrot Sämpylästä. Niin. niin, joo. No yleensä kai mä oon sitten se lihaa siinä paapurilaisessa. Välissä. Nakki. Väl, Okei, niin. okay. just joo. Tota, niin. Okay. Kyllä, <tuh> mutta midastas keliä siellä jä, ulkoa. Jätketaan jä, jä, jä, jä, taas jä, kohta puoleen tästä näin. Mitäs, mitä, onks, onks, onks mun ka, kaikilla lesuilla <tuh> aina semmonen oma ko, kotibissemessissä? <tuh> no kyllä me usein otetaan tommonen kotibisse mukaan. Ne <tuh> <tuh> on tommosia, <tuh> tiedätkö, jos niin rahat loppuu tai... No, tämmö no tämmöisiä vähän niin järjen ääniä me. Joo. Joo, kyllä me usein, jokaisen lesboilla on oma bissi. Oma Joo, mitäs noin niinku le niin kuin les lesbuksena, niin suosittaa me olla naisbissejä vai miesbissejä? Naisbissejä nice ehdotuksen. Joo, kato, joo. Katso, joo. joo. Katso, ei, itse asiassa, se on siis... ari niin, että niin. miesbissejä ei ole olemassa. Niin, niin ne on aina homoja. Kyllä. Nice biseksuaalit on aina heteroita. Mm. Okei. Okay. Tämä on totuus. Alright. Joo. Mä, mulla, mä joskus tapasin tota, noin kymmenen vuoden tauon jälkeen mun vanhan friendi, joka oltiin siis ajoilta tunnettu ja näinpäin pois, ja sitten sit, tota, noin, hän ilmoitti olevansa homosteleva seksuaali ja niin mieskuulinen henkilö. Ja, ja tota, no, niin sitten sit hän sanoi, että hän on, hän on lopettanut sitten niin kuin homojen kanssa seksin harrastamiseen. Mut toi sa ostas mitäs nyt oike ke sitten niinku oikee seksihommat hoitete. Ja kyllähän hän hoitaa edelleenkin, mut hän harrastaa seksii pelkästään heteromiesten joo, kanssa. Jo, man kulut sama. Jo, siis okay. heteromiehetään, nehän siis jo, tämän, mm? tämän olen kuullut että että he ovat helposti mukaan lähteviä Aha. hahmoja ehdottomasti. Joo, katso mitä miksi alus että me lähetään ni niin kuin ton niin niinku ryytköile niin. että Aha, itse okay. itse. Taisi, taisi, Me oltiin silloin jo jossakin parissa niin ja, ja näin päin, pois, ettei sit, sit, sitä, sitä sitä yrittänyt tehdä sen enempää, kun se näki varmaan että niin sitten tällä tavalla. Näin. Mutta siis, kai, kai se sitten on jotkut... No, tämä oli siis, hieno tarina. Siis, he, heteron... Kaunis. Kaunis tarina. He, he, he, he, Ystävyydestä. Siis, Kyllähän tietenkin ehkä hetero <sum> Mutta mä voisin kuvitella, että naista on kuitenkin kokeiluhaluisempia <sum> kuin, niin kuin lesboilla, kun sitten heteromiehet homostella. Vai onko tämä vain... Mun... On heteronaiset, heteronaiset on... Onko, on erittäin kokeiluhaluisia. On, on. On. Kuinka monen heteronaisen kanssa sä oot ollut? öö, öö. Tota, Sulla on varmaan enemmän niitä oli. Se oli se yksi räsäsin päivi. Sitten <tos> siitä oli Juvosen arja. Sitten oli tota, Tyskovitsin peen. Eikö se on mies? <tos> Onhan <tos> noita tuossa ollut. Oh, okei, okay, joo, oli kaikki ihan kimpassa ja vai miten miten se Sitten, oh. Siis, Miksi katsot puhelinta? Mä katson, että tota, pitäisikö mun laittaa siis jo viisi soima uudestaan, koska mennään mainostaulle enää. Mutta ei, ei me, me mennä vielä mainostaulle. Mutta hei, ollaanko vaihteeksi tässä niin, jossain määrin asiallisia? Miltä tuntuu? Nyt siellä siis, siis, siellä oli 6000 kannattajaa mitä se oli vastustajille tämä 50 tai mitä Ei, siellä? ei. Vastustajia oli Muutama. oikeasti ehkä seitsemän kappaletta. niillä oli semmoinen Suomen lippu siinä eduskuntatalon edessä. Noin seitsemän ihmistä. Ei, joo, ja se Suomen lippu oli väärin päin. Niin niin oli, hän oli. Ja, totta, Ihmet ne ei polttanut muuten <laughs> niin, niin, niin, <laughs> Ja tota, siis se tunnelma, kun tämä selvistää juttu, kun ei oikein, kukaan tajunnut, siellä ei päässyt niin nettiin eikä muuta, niin alkoi semmoinen erilainen huutaminen kuin yleensä, mm. ja tota, ihmiset lupesi halailemaan toisinsa tosi moni itki, mm. siis tosi moni itki. Se mm. oli kyllä oikeesti aika liikuttava hetki. Mm. Ihan mielettömän liikuttaa. Joo, niin sitä mä olin tuossa sanomassa, ennen niin kuin tämä lähtee taas jonnekin lavan alussa asioihin, mutta niissähän on myöskin kysynyt näissä asioissa, niin tota, oli sitä sanomassa, nyt mä unohdin taas mitä mä olin sanomassa, mutta sitä mä olin sanomassa, niin sitä mä olin sanomassa, sitä että, niin että <köhö> tota, että et, jos olisi niin tiennyt, että tämä laki menee läpi, mm. että et, et, et, et, et, tota no niin, onko tämä että, että olisi helpottanut, kun, ei, ei, ei sitä tämmöinen jännittää, mutta onko tämä nyt kuitenkin vielä hienompaa, kun tämä oli tavallaan, ei voi tietää, että niinku, että, että et, et, tuli oli, siis se, että, et, niin, se suoraan, helpotus, suoraan se, että sanottuna, menee. mä en uskonut, että tämä menee siis läpi, bisselissä usko, mä uskoa. Okay. Sä uskaltanut uskoa En, vai? en, koska se olisi ollut jotain niin kauheata, mä olin ihan varma, että ei, että jotenkin ne, jotka vaikenee, niin sitten ne kuitenkin äänestää sen ei. Mutta mm, oli todella, niin. tämä ei ollut mikään pieni, tää ei ollut yhdestä tai kahdesta ihmisestä, Aivan. Vai. tässä oli aika monta ääntä. Kyllä. Ja varmaan tämä itku ja kaikki tämmönen purkautui siihen, koska mä luulen, että aika moni ei uskonut. Mm. Tota, mites, muuten, otetaan yksi kysymys tähän. Mä muistan, mä muistan kaksi, kaksi tota, kolmonia, mitä Helsingin Sanomissa on ollut. Pari lausta sieltä. Mä muistan, kun Paula Salovaara, Radio Helsingin perustaja, kirjoitti joskus aihe aiheesta. Mä saman... muuten Paula Salovaara, oli meidän porukas. Niin okay. Se oli meidän porukassa. Hyvä. Uuh. Paula niin, tota, ää, niin, että, että, että jos, jos ihminen ei niin, pidä kirkon, kirkon tota, niin, te, homokannoista näin päinpäin, niin ihminen voi aina erota kirkosta, mutta jos ihminen ei pidä va valtioon, miten suhtautuu homoihin, niin mm. ihmisen on hyvin hankalaa erota valtiosta. Mm. Että, että, että näin. Mutta nyt ei tarvitse erota valtiosta, varsinkin kun se on hyvin hankalaa. Ja, ja toinen, mä muistan, kun sä olit kirjoittanut jonkun kolmunin, niin, niin aina kysytään, että kumpi se suhteessa on mies ja kumpi, kumpi on nainen. Niin Se mies ja nainen, mitä se, se, se, se, se, se, se oli? Että, et no me vastattiin, ne. että siis et periaatteessa suhteessa ei ole yhtään miestä. on törmät varsinkin häiden loppu, loppu tämmöisessä, jossa ollaan vaikka häissä Joensuussa, mm. niin sitten semmoinen mies tuli, että hei, pakko kysyä, kumpi teistä on mies, kumpi nainen? <laughs> että no, lähetäänkö ihan alusta? <laughs> se on kyllä erikoinen kysymys. Mm. Mm. Mutta, siis, mutta ajatellaan näitä stereotypioita, niin onks se sellaisia... On esimerkiksi lesboja tai, tai, tai, tai, tai niin kuin homoparejakin, että jos toinen, on, niin kuin, miestä on vähän naisellisempia, lesbopareja, joissakin mm. tapauksissa, että nainen on vähän miehetkään pitää jotenkin vastaavaa. Se on, ma on mahdollista, on mahdollista. On mahdollista. Tota, että toinen ottaa vähän sitä roolia, että ehkä tykkää tehdä käsillään, siis mm. odin asioita, mm. tämmöisiä. Ja tota, mm, mutta toi on aika, siis on sitäkin, mutta... Okay. mutta. Ehkä se on toi, on toi on tosi vaikea kysymys. Joo, toi tosi vaikea kysymys mulle. Mä en pysty vastaamaan. <laughs> Mitä muuten mutta kysyä, kun tota, niin Bisseli sultakin tässä näin että että tota yksi yksi yks, tota no niin, Bissepirjo itse asiassa Bissepirjo oli kyllä oh, kyllä oh, niin, oh, kyllä bisse, Bissepirjo niin se sanoi että se se se niin kuin inho inho tota, no, niin rekkakuski Lespo Joo, joo että se on se, se hän miestä on tota, vastaavaa. Niin onko toi kuinka yleistä? Hmm. Pupukku, niin onko koko päivä lähmäks No. En, no en niinku viehättävää että nainen on niin mies. Nainen on niinku no no, no, ei vähä niin vähän eh niin. niin. okay. ni, niinku putsi. Mut että naiset tykkää semmoisista. Se on niin maku asia. No, no katso melkein katso pisselli sull kau kaikki. <laughs> ne niin, kyllä kyllä. <laughs> ei jo, sillä niin, ja silloin mitään raita. Ja voi et jos halutaan niinku tässä voittaa niinku niin pala kerrata tässä niinku jompaa no. jompaa kumpaan sitten. Sullas jotakin tehdä palakertaa ihan ihan kertaa <laughs> tehdä. <laughs> ja vapaasti. vapaasti Hei, pisselli sull on tunteet. onko? <laughs> <laughs> onko? Eikä Eikö kukaan e, kuivitteet pissat, kun oh. kau nährastaa se eks kaiken kanssa jatkuosti ihan mistähan sen enempää pois. Kyllä, näin on. Se oli ihan kuumottava äsken toredus kun tätä ei äsken kun pisselli yritti kaikkia housui vetaa. Mä oon kuullut yhdestä, vaikka so, so, so, so, <märin> okay. se oli hetero-heta, niin se on kuulemma tosi rasittavaa, kun joku, joku, joku se kaveri, kun se lähtee kaas se on se on pakko mennä aina pöydän alle ja, ottaa, ja rupeaa, rupeaa ottaa mieheltä suihin, ihan keneltä tahansa. Ai, se kolme so, pitää... tekee? En mä tiedä, silloin joku, kun tulee känniin, niin se jotain tämmöstä. Joku heteronaisesti juttu. Joo, joo. Onko, onko siellä, siellä niinku les, lesb lesbianeilla tai pissuhaareilla pissu, pissu, pissu, pissu niitä tämmöisiä taipumuksia, että pitää mennä nuolemaan tai... Tiedätkö, ei oo. Okei. Men nuolet niin lähinnä sitä yöpizzaa, minkä mä haistus? Hei, mitä kysyä mitä pitää kysyä Nyt entäs toi, tämä dildo-politiikka? lespoja, <filho ke」kín> ei missään dildoa, no, mutta on on jotkut, on on jotkut on, on on haluankaan? on sitä on on on siis okay. on on on on on on on on on on on on on on on on sitä, että ei haluta harrastaa sitä, sitä mitä kaikki luulevat ja tekevät. Siis suurin osa varmaan ei tee sitä. Ma, ma, mä ol, mm. mä olen lukenut, että puole, puolet niin, tekee ainoastaan, että näin. Hieno tutkimus, missä kanssa on tehty? Mistä sä luit? Tieteen kuvalehdosta, Ari lukin. Ihan helskinkin sanomissa Tuossa oli tämä Steven Fry, mikä oli tehnyt, kat katsoit sitä oh homo mikä tuli jälkikäis vähän aikaa sitten. Ja sinähän hän totesi, kun sanoit, että kauheatta tuommoista peppuhommeille ja näin päin pois. Hän totesi, hän ei ole ikinä sellaisten harrastanut. Suurin harastaa harrastaa niin, peppuseksia, niin ne on heterose, heteroparit. Niin. Et, et, et siinä tietenkin on niin enemmän, mutta näin päin pois. miten otetaanpa sitten tämä yksi asia vielä tähän näin. Niin, niin, tämä toi, toi on tämä Sisors Sisters yhtyäkin näin, niin, niin, että et siinä ollaan niin kuin niin, näin päin pois. Niin on, onko se kuinka yle? On, onko se, niin, miten sitten sen? on, mun, se on niin, no, se, no, nyt se, mä vastaan kaikkien niin, niin, Suomen lespojen puolesta on <tus> kysymykseen. Mä mekään, on, onko vai et, tota, Katok niin täijä se ponoli joka niin. niissä, niissä ei ole että semmoisia kohtauksia ollenkaan kun ei, ei pipsa näy niin se varmaan johtuu siitä sitä tai näinpä pois sitäkin, kyllä. Kyllä sitäkin varmaa on. <hys> tota, joo siis siis eihän toi kysymys mihin ei voi vastata siis oikeasti. Okay. Kyllä sä tiedät ari? Kyllä, Sä Tiedät. Te <laughs> Olet okay, sen verran pyörinyt meeleskoehdotuksessa. <laughs> Perukki kyllä. päässä. Ja... Tässä on Arja. Ja Arja. Arja. No. New Sister in Town. No, mulla on tämä Assistat-hahmo, että tuota on no, ihan tosi hanke, että tuota niin se, se on Jassanin ihastunut. Se on kyllä semmoinen könskäs, että kyllä sitä ottaisiin välittämään sä... pois. Mä pois. Tänään ja tuut sinne assitätinä, niin kyllä mä luulen, että sulle irtoaa. Siitä olikin kysymässä. että ennen kuin lähtee mainostaa, mainostaako tässä pyörimään, on hyvin hyvä, tämä on muuten musiikin erikoisohjelma, kun huomaatte. että hyviä viisi on tullut soitettua tästä näin. Eipä me teostumaksi. Eipä me hirveästi. Niin, tota, onko teillä jo jossakin päin, varmasti homopareissa on helvetinmoiset bileet tänä iltana, on täällä, mutta onko jotain tiettyä niin mestaa, minne, minne kerääntyy jengi? Siis tänään on nyt jo alkanut, välittömästi kun se loppui, se eduskuntatalouden niin edes kaikki on mennyt DTM-ään. Siellä on isot bileet. Siellä on myös ollut Oras Tynkkynen. Musta Arhimäkikaa Mä, taas kumppaa siellä. Siellä, siellä on kovat juhlat. Okei, okay, Sinne vaan. Okay. Joo. Myöhäistä lounasta kuuteen asti. Tamarin Late Lunch. Taimalaisia makuelämyksiä. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Olli Lindholm ja yöyhtyä. radiot.fi, siellä on kaikki. Kaikki radiot, kaikki ohjelmat, radiot.fi. I'm John Bon Jovin. you are listening to my favorite radio station. Maisie Gray nähdään Suomessa helmikuussa. Hiljattain The Way pitkäsoittonsa julkaissut Maisie Gray nousi että soikkuksen lavalle lauantaina 28. helmikuuta. Liput myynnissä lippupalvelussa. Yhteistyössä Live Nation ja Radio Helsinki. Minä hey, olen uh, Thomas Lydin uh, ja olen sattunut kautta hyvät radiostation ja programmaa radion. Minä uh, olen Norpa. Norpa maailma, lauantaisi, kello 12. Puhetta ja paasausta jo vuodesta 1985. Niin ja musaa äh, ja leffoja, ja joskus vieraskin. Mistä me tiedämme, minkälainen Norpa on vanhana? Kuuntelet Radio Helsinkiä. Myöhäistä lounasta kuuteen asti. Tamarin Late Lunch. Taimaalaisia makuelämyksiä. Saat No, siis ihan Pissellissä ei ollut tuskasta todistusta. Miksi on tehnyt Tombiisin? Se on ollut ihan kuijala silloin. Onko se muistaakseni 98 tehty tai 97 kumpsis. Ja sä tänään soitat pelkästään tota. No, tota, nyt sitten aika vähän, varmaan tulee soitettua, kun tässä nyt on niin verran turpaturiseen tällä tavalla. Mitäs piti kysyä, jotakin. Niin, koska tota ne mikä, mikä se on, onko se on ollut, koska on ollut, Paula tota ne niin, niin miespuolisia su suhteita niin kuin että oot niinku seoukannut on sukannut. on ollut no. on ollut koska, on ollut miksi me puhu yhtäkkiä virolaisiin <tos> niin kuin mä sun tallinnaa minulla oli paljon mies suhteita tää tuli ihan yhtäkkiä teime tota on ollut joo. Joo. Kos, joo. Minkä ikäinen se oli olit silloin kun 4. oli viimisin 14. <lähden> Oliko se ensimmäinen ja viimeinen? No kyllä se aika lailla näin meni. Mutta me monta vuotta yhdessä. Okay. Sitten oli se yksi T taksikuski. Aini niin oli yksi taksikuski, mutta se oli Kreikassa. Niin. Oho. Ja, joo, mut se oli yksi vähän nopea suhde. Okei. se oli okay. <lähden> <lähden> mut, mut, mut monta vuotta yhdessä jonkun, jonkun jävän derauksen <lähden> <lähden> kanssa? Joo, yhden jaken. Jaken ja kanssa? Oliko se jaken kanssa sillain? Joo, kyllä Kai jaken kanssa kaikenlaista niin. tehtiin. Okei. Okay. Käytiin tata, tapahtumissa ja, joo. ja käytiin kaupassa. Mitä nyt heterot tekee? Niin. Mitä normaali Normaalit ihmiset tekee. Niin, joo, joo, mutta... Tämä ilottelu alkoi vasta myöhemmin. Okei, oliko, oliko ilo, oliko iloinen, kun ilottelu alkoi? No. Mm. Niin, niin, mikä vasta on muuten siis, varsinkaan kun tuota, jos... Niin, Kato, mä kerron kerro, Ari kerro, sulle, kerro, mä kerro, kerro, kerro, sulle kerro. aika, aika traaginenkin tarina. Kyllä. Mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni uskaltanut mennä niin homoravintolaan sillä tavalla, että... Oli muuttanut Helsinkiin ja mä ajattelin silleen, että mikä musta on vikana, mikä voisinko mä sitten olla lesboja, näin. No, sitten mä menin tota, ajattelin, että nyt mä teen semmoisen päätöksen, kaikki muuttuu, minä menen rohkeasti tonne Lostariin. Mä menen Lostariin ja mun elämä muuttuu. Ja menin sieltä yksi, mua jännitti tosi paljon, mä jännitti tosi. Miksi menit yksin? ei okay, mulla ollut ketään silloin tommosia niin meikäläisiä on. kavereina, mm. me tutustuttiin myöhemmin. Niin. <laughs> No menin sisään, jätin takin narikkaa ja mua jännitti että oikein tärisin ja lostarissa on ne raput sinne alas. Ja mä okei, tuolla alhaalla sitten tapahtuu, että siellä mä tapaan elämäni naisen. Otin pari askelta, niin rappuja. Katoin sinne että nyt mun elämä muuttuu. Joku koputti mua selkään mm. ihan hiljaa. Mä ajattelin, että siellä se on. Nyt kun mä käännyn se on siellä. Ja mä käännyin, sitten siellä on semmoinen homokundi ihan kännissä, siiderikädessä, joka kysy ot sä mies vai nainen? <laughs> <Hei>. <laughs> Eikö se ollut aika surullinen tarina? No kumpi se olit? No sit kun piti tehdä päätös ja sillä, sillä on nyt menty. Mun sukuelimi ei kukaan nähnyt moneen vuoteen. <tos> mä mä oli joskus, mä, siis yleensä kaikki on käynyt totani, ainakin mm. niin Lostarissa hengaamassa näin päin pois. Mä olin, mä olin, totta, sit on aikaa kymmenisen vuotta ja mä, olin, mä en, no, siis, no, siis mä, kun mä tuon Nallipupin vieressä, niin siellä Joo, mä kävin, kävin silloin, silloin tällöin. Silloin mutta sehän on, on lähinnä lespojen mesta. Joo, kyllä. Ni, niin, tota, mutta mutta, mutta varsinaisessa homopuodessa mä en ole Helsingissä käynyt, niin tota, mä ajattelin, että mä pääsen nyt tehdä sitä jutun. Mä katson tuoretta lihaa lähtee, mä kierrän kaikki, kaikki, kaikki mestat läpi ja on niin tunnin pari per mesta ja sitten katsotaan, että, kuinka mun, mun, mun äijä tulee iskemään näin päin pois. Ei ainutkaan. Joo, sun su, su, su, su, su, niin. on heteroaura. Mm. <laughs> Oikeasti. Niin. Ei, ei heteroita juu. tulla niin vaan iskemään. Mm. Ei, mutta ei, olis nyt edes ne, jotka haluaa, haluaa että, kokeilla, mm. että, että kokeillaan kertaillaan joku hetero, mutta ne varmaan sekin huoku sitten, että te ei, vai? Mm. No on kai Mutta hetero lopu... heteromiehet on kovin halukkaita kuitenkin lähtee. Niin, että se tavallaan, et et siinä et siinä ei mielessä. heteromies mene sinne ja odota, että joku tulee, vaan se hetero on sitten niin aktiivinen. Ah, okei! Okay. Niin. Just joo, joo. Se on joo, just ja... noin lissu, pissellissu Joo, joo. Ja sitten mä ajattelin, kun varmaan olisi pitänyt juoda, kun mä tein juttua mm. siinä samalla, niin en olisi sitä, siinä mielessä kuin kuivinsuin sitten alkoholittomaan mm. jaksuhalitaan. Al al al al al <tos> Aika pettymys kyllä. Tiedätkö, tää on jännä juttu, jos heteronainen tulee homobaariin, hän on yleensä erittäin aktiivinen, mutta se on luotaan työntävää. Mm. On, koska lesbot ei hirveästi niinku tavallaan haluaa särkeä sydäntään heteronaisten kanssa. Mm. Ja jos heteron mies menee, jos ei se ole aktiivinen, niin se ei kiinnosta. Se menee näin. Okay. Tässä nyt kaikille vinkki mistä johtuu siis se, että näitä homopaaria, missä lä lähinnä kuin miehille suunnattuja homopari, on vaikka kuinka paljon. Mutta miehille suunnattu homopari. Homobaari. Eikö baari. Ei baari. Ah, niin, jo. niin tota, lessu, lessu, on aikala. ei niitä hirveästi, paljon vähemmän. Öö, sitä, se on ongelma, koska ei, lesbot ei hirveästi käytä rahaa juhlimiseen. Onko? Sitten kun ne löytää jonkun, nostaa samanlaista marimekon paidat ja nyhjää sohvalla ja syö <laughs> lämpimiä <laughs> voileipiä ja puhu pahaa eksistään, ettei ne olisi vain mustasukkasia. Se on oikeasti... Kun lesbo vakiintuu, ne ollaan aika paljon kotona. Oho! Kyllä. Okei. Okay. Ja, ja mie miehet ei niinkään no Miehet sitten sit käy enemmän. Musta tuntuu, että naisilla on niin paljon pahemmat krapulat että sitä okay. oh, mi Miten muuten, kun jotkut kuvittelee sitten, että... On... sä et huovuta krapulasti, et... Niin. <laughs> niin, niin, tota, että... Miten on toi teidän uskollisuuspolitiikka? Onko ihan ihan samanlaista kuin heteroseksuaalaisilla? Onko Mä voisin kuvitella, että mie miehet, ne, ne on ehkä en enemmän pettämäntaipumaisimpia kuin lesbot. Niin, ehkä... No, sä, tunnet mi sä tunnet miehet miehet ajattelee tekee, mm. mutta tota, ja se ei ole ehkä niin iso asia, mutta me naiset, kun me ollaan semmosia, että jos me vaan niinku otetaan toistamme, toistamme kädestä, niin sit se tarkoittaa jo mutta siis teillä meneekä, eihän teitä jumalauta sentään Häh, naiset... älä nyt syytä siitä. <laughs> na, na, naiset siis, eihän te voit lähteä yhtään... Te, <laughs> te, te yhtään... <laughs> voi vo, siis, voit lähteä minnekään pari vastaavaa, kun teihän, jumalauta sentään järjestelette tunteista sillä aamusta iltaa, kun te on kaksi hmm. naista on keskenänsä, vai miten se menee sitten? No, mutta nyt kaksi naista, jos se kierto ei mene vielä samaan hmm. aikaan, niin sulla on niin kaksi viikkoa kuusta on se, että jumal on PM. Niin. Mutta siis eikö se mee, mee, menehän se? Ei aina mee, ei aina synkronoidu. Milloin sä se viimeksi seurustelut naisen kanssa bisselissä? <tos> no onks, onks, onks Joku kysyy, että kuka on se kolmas vieras, mutta bisselissähan täällä on. Joo. Joo, siis, Helsingin tunnetuin biseksuaalinen. <tos> joo, kyllä, ainakin, ainakin tällä hetkellä ja tämän jälkeen. Mitäs Helsingin tunnetuin biseksuaalinen, kun on nyt täällä kuitenkin paikan päällä? Niin kerropa siis, onko sulla sitten ainoastaan, siis harrastatko sä pelkästään naisten kanssa, onko sulla pelkästään seksisuhteita vai pystytkö niinku seurustelemaan? että hän pystyy Koska Eräs oli nainen, niin että, jonka kanssa itse asiassa mulla oli suhde. Hei, niin. no niinpä näin. Ai, no sulla? niin, oh, mulla. Inkulle terveisiä. Niin, että hän pystyy kyllä naisen kanssa seksiharrastamaan mutta mutta po, poikaystävä pitää olla, että et seurustella hän naisen kanssa kykenee. Mikä, mikä so, Mitäs on sitten bisseli ja ylipäätään, missä, missä meininkin Tässä no, näin? No voisin kuvitella, että näin. Juuri noin. Niin, Joo. Niin. Joo. Kyllä. taas meillä, mulla se on vähän silleen, että että, että, kyllä, että miestenkin kanssa voi tehdä mitä vaan, mutta sitten se, se on se, että kenen kanssa sä jaksat siellä kotona istua ja katsoa salkkareita. Mm. Mm. Mm. Mm. Jos on muuten tosi paljon homoja nykyään, oot ei siellä muuta ole. Ei, Se on tosi paljon homoja. Okei. Mites, hmm. mites muuten sitten, että, että tota, jos, jos, jos, jos hmm. niin on lesbopariskunta, niin, niin tota, Ottakekset te te on ilmeisesti on mustasukkaisia sitten sun tyttöystävä tai mm. sille, jos jos se näkee mut, ystävä, näette mut alasti minä tait öö. niin näette alasti se ei varmaan vaikuttaa millään tavalla sitten vai Siis tarkoitatko että jos, mut, mut to, nyt, to, jos to, hän tulisi nyt hakemaan mua täältä niin kuin hän kohtuule autolitsessä hakemaan täytyykin varoittaa et etu sitten niin et saisit tähän raita niin kuin niin, hän a... on. Niin, on. Niin, niin. On. Nii, nii. No, ne on ylösuttomista tässä ollaan. Niin, niin, niin tarkoitaanko, että olisiko hän sitten silleen, niin. että ai jumankauta siellä se on alastamon niin. miehen kanssa? Niin. Ei, ei varmaan tullisi. Ei. ei. Joo. Mut mitä sitten, jos sä olisit alastamon ja mä nään sut, jos alastamon, mä kuitenkin olen heteromies. Niin. Jos mä olen homomies olisin, niin sitten voiko olla alasti homomiehen kanssa? Voisin alasti. Niin, no vaikka ihan mitä vaan, mut onko onko olisiko se sulle ok olla alasti homomiehen edessä, kun... Ei haittaa, mutta heteromiehen kanssa edessä ei. No niin sit, ei, sit ehkä ei kysymys, että miksi olet alasti. Tai siis eh. no, me, me, mä en arin ihan hirveästi sille, jos käytäisiin vaikka viikin prismassa, niin tavallaan aina on vaatteet. <tos> <tos> Tämä on sillä vähän hankala mm, kysyä. Mut jos vaikka mentäisiin niinku saunaan tuota vastaavaa, niin... No kyllä me voitais mennä saunaan. Kyllä me voitais mennä saunaan. Okei. Okay. Joo. Joo et mä mä niin sanoin, että toi Meisselin nimi on vaikka poika, niin poika saunaa sitten sun kanssa. Niin, vaikka <tys> näin. <tys> lo, dittiri, dittiri, dittiri. Mistäs, muuten poika. Mistäs muuten johtuu? Poika. Mistäs muuten johtuu? Tämä on siis tosiaankin musiikin erikoisohjelma, kuten huomaatte. Tästä tulee todella paljon soittaa musiikkia. Niin, niin, tota, niin mietittiin, että siis... Niin e, Toivottas hommo... me ei <tys> tota äänestystä tämän, tämän jaumisen <tys> takia. On kyllä niin rasittavaa <tys> <mua> porukkaa, että ei helvetti. Hyvä saatana, nyt vaihdan tämän <tys> jaan. <tos> mä mietin, että mitäs nyt seuraavaksi ruvetaan ajamaan läpi, niin, tuota, no, niin mä ajattelin, että kun mä en ole, mikä avioliiton kannattaja, mun, mun mielestä se on aikaisemmin elänyt instituutio. niin mitäs, mitäs kun ajamaan koko avioliiton tain systeemiä tain, kaatamista. Että hmm. sori, teiltä mä lähten nyt se avioliitto ehkä voit olla vuoden naimisissa mutta alkaa tätä koko paska sitten. No jos se aiheuttaisi avioliitossa, jos avioliitossa että olisi jonkinlainen vähemmistö, joka kärsisi tästä asemastaan, <tos> niin sitten me <mä> voitaisiin lähteä, <tos> okay. mutta muuten mun mielestä ei. <tos> Joo. Koska jätetään nyt sille päiville jotain. Niin, päiville pitää <laughs> niin. Jota jotain. Jotain mä olin, jotain oli äsken, missäs mä olin, oli, mihin mä olin liikkumassa tuossa alaston ennen. Alaston mies, alaston jotain nainen, jotain mustasukkaisuus. mustasukkaisuus. Mustasukkaisuus, joo, jotain semmoista. Minun mm. pitää miettiä, kun alas vähän aika hyvää musiikkia. Oi, tämä on, tää on, ah, tää on, tää on hyvä biis, mä oon Joo, mä mietin sillä välin. Hei, katsotaan, onko tullut tuota noin Soundboxin viestejä? Tai on, on tullut, mutta <laughs> tätä, kuinka on tämä. Saatko? Ja mä kysyin, tuleeko Heinäsirkat tulla ja Komora. Joku uutisoi jo tuossa heti puol kahden jälkeen että siellä on me <laughs> kurvissa jo. Tuo maailmaa kaikkeutta. olle viesteitä ei ole allepupi enää on on hensingin ei ei on niin. on on suru jo. Joo, on mä, surullista. Joo, mäkin menin Joo, pari parikukaa tästä jo. ohi siltä. Niin ei, jo, ei oo enää. Mä en ole ikinä mennyt ohi siitä. No <laughs> <laughs> Mule, mä, musta Muuten muistan sen että kun oli siellä allepupissa joskus niin eka kertaa niin mälinki sitten että että kun sinä ei lukenut, että kumpi on miesten vessa, ja kumpi on naisten vessaa. Niin, niin sit sinä oit sellainen minkä niin nahkahomo mies mies joka, joka sitten sano naisellisellä, se on ihan sama kuin paansa meet. Joo. Ja että mä itse mietin että, että siis meikälä, meikäläisen meikäläisen kiinnostaa vähemmän jos mä haluan että kukaan niistä näkee. Niin Nimenomaan siellä naisten vessan niin. puolelle. Tavallaan niin kuin heteromiehen pitäisi mennä, mennä naisten vessaan ja ehkä sitten homman miehen... Siis pitäisi... nallen, Nallekupin vessassa oli siis naisten vessan erotti siitä, että se oli se ovi potkaistus sisään. Se oli Joo, joku niin siis, mä kuulin, että tää oli joku... joku no kato, me sanotaan Ari vespoja Minnoiksi. Okei! Okay. Se on yleisnimi. Minna. minna kanssa, okei. Okay. No saisit niinku Lesbo, koska aina kysytään, että oot sä... Esimerkiksi Pissellissa koskaan ollut kanssa, niin se, teki, se ei tee hänest, siis Sen takia mm. hän ei ole Lesbo. Okei. Okay. Se e on lespo mittari. Jos sä yhden Minnan kanssa, niin sä olet oikea lespo. Roma no, no. on lespo Lesbo sitten. Saat lespo. Lesbo. Joo. Mun, mun no niin. ensimmäinen pitkäaikainen suhde oli Minnan kanssa. Hei onneksi, olkoon sullekin tämän päivänä sen äänestyksen äänestys. Kiitoksia, kiitoksia. Tämä, tämä, tämä. Kyllä, että Minnalle terveisiä onneta sinne onneta jonnekin. Onnit kanssa sitten sitten sinne, rajan. sinne Ja kaikki surut, Jesu huolet kaiken kaunis usko tätä syyn. päiviä. Ei konsta raukka päivi oikeesti. Mitä onksaan sen niin pissä pissä siellä siellä tota noin niin, pissellissu mikä olikaan? se tolikaa? Joo. <totan>, niin, niin se niin, niin, on seurannut sysiallista mediaa siellä tai jotain vastaavaa, niin, totana, mm. niin on, onko sulla jotain uutisoitavaa, mitä, mitä... No ainakin tässä... Päivi Räsänen kertoo olevansa hyvin pettynyt. Oh, oh, Sehän oh, olisi se uh, <totan>, toivoin tätä. Kiitos, Minnat. Tavataan <totan> nallessa. Mut siis, siis toinen, to, to, kihottaako tätä ajatus Päivi Räsäsestä ilman alushousuja? Ei. Okay. Koska, jos on niin tavallaan kireähkön oloinen ihminen, niin Siis, miten tämä nyt muotoilisi? Naisen, naisen muutkin osat yleensä niinku, menee sen mukaan, vähän niinku, millainen se on henkisesti. Mm, Okei. Okay, okay. Että saatat tuolla niinku kireä alapäästä. Oh, Oikeasti. Eikö niin, Lissu? On tai on siis, siis, no joo, no. Kireä ala, mitäs muuten? Sä... kireästä alapäästä nyt ei, seuraavaksi. Ei Vai mennä ei, eikä... siihen. Okay. <laughs> sitten. Joo, ei mennä. Laitatko okay. to. sinä <laughs> toivon, että kanssasi Sinne on... Niin oli sitä sanomassa, että, tossa, että, <laughs> sitä, että siis, kun Päivi Räsäisenä niin siellä on me raamattujaan ja vetoa, niin, niin siis raamattuhan kieltää useampaan asusteeseen yhteen yhteenpukeutumisen. Niin mm. Voisi ajatella, että jos on, hamenalla ei ole pikkuhousuus, se on syntiä, mutta jos Päivi, Päivi Räsäisenä alla on pikkuhousut, niin se on syntiä, koska siis jo, raamattu kieltää, Jumala kieltää sen. Joo, kyllä. Ja eikö raamattu kiele myös, että jos naisella on kuukautiset, niin sen pitäisi istua jossain maakuopassa sen ajan kahdeksan päivää. Ei joo, ei kyllä. koskaan. Okay, Kyllä, nimenomaan et, näin. Jo. Ja ajasta raamatussa on Jumalan hyväksi suorin niin päin pois, mutta... Tässä enemmän meidän pitäisi kuunnella raamatun sanaa. Kyllä, ehdottomasti. Noin. Ja jo, siellä joskin kohtaa myöskin Jumala ilmoittaa, että se laittaa... Jos se käytyy Jumalaa vastaan tämmöistä näin, niin la, minä laitan teidät syömään teidän omat lapsenne. Niin, kun lapsia hyvin ajatella, niin kannattaa tuohon raamattuun vedota. Mitäpä ne lapset on tehnyt? Että, mutta siis jos haluaa kannipaali on, niin kannipaali mitä Kyllähän ne syö symboli, symbolisesti Jesuksen ruumista myöskin ehtoisella. Sinä mielessä ihan loogista toimintaa, mutta... Yeah. niitä. muuten pitää muistuttaa, kun minä muistan tämän sitten sanoa nyt tähän kohtaan, että ensi viikolla on siis äh, itsenäisyyspäivän aatto ja mä ajattelin selostaa itsenäisyyspäivän vastaanoton päivän etukäteen sitten. Joo. silloin tulee iso musiikkia ja sitten haastellaan vieraita ja luetellaan lähinnähän siinä kätellään ja luetellaan ihmisten nimiä siis siinä TV-lähtyksessä, mikä on Suomen suosittu tv lähetys on se, missä niin kätellään ja sitten kysytään aina yksi sama kysymys ja sitten sanotaan joka toisessa lauseessa pitää sanoa sotaveteraanit. Sota, sota ja, ja, ja se on sitten siinä niin mä Mä, mä sitten laitan sen koko paskan tuntiin sinä sitten, että ei tota katsoa sitä sitten. Sehän kestää monta tuntia silloin sitten. Että. Niin se vedät vähän niin kuin nopeasti. Jo mm -hmm. se hyvä idea. Mm -hmm. Joo. Mä ainakin nauhoittaa se, ja sit, kun tulee se itse lähetys, mä aion niin kuin kuunnella sua sitten. Joo, ja sitten, tota, kiitos. Jo. Joo, Joo. Joo. Mm. Myöhäistä lounasta kuuteen asti. Tamarin late lunch. Taimaalaisia makuelämyksiä. Kuuntele Radio Helsinginkiä taajuudella 100-1.5 eli taajuudella 98,5. Moi, tässä oli Ahvenlahti, suomalainen Jats-legenda. Jazz Jats-installaatio jazz WeJazz 2014 valtaa Helsingin 8-13 joulukuuta. Homma starttaa jo ensimmäinen joulukuuta, kun kirkossa esiintyvät Timo Lassi ja gospelkuoro Higher Ground. Minä ja toinen jats ero Koivistoinen soitamme äänivallissa ihan uuden bändin kanssa. Liput myynnistä tiketissä ja koko ohjelman netissä osoitteessa wejazz.fi kautta 2014. Nähdään WeJazzissa. Jat jazz kiinnostaa. Kaikki radiot. Kaikki ohjelmat. Radiot.fi You have one new message. Moi. Post-internet-taiteesta vielä sen verran, että Hashtag, mitä se on? meni jo. timantit on ikuisia. Timantit on ikuisia on Radio Helsingin uusi populaarikulttuurin ja taiteen ilmiöitä käsittelevä ohjelmasarja. Syksyn aikana kuullaan kahdeksan jaksoa, joissa pureudutaan muun muassa brandaukseen, black metalliin ja post-internet-taiteeseen. Ohjelman juontavat Marko Karvinen ja Henri Pulkkinen. Timantit on ikuisia. Tiistaina, kasilta. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Myöhäistä lounasta kuuteen asti. Tamarin late lunch. taimaalaisia makuelämyksiä. Mitä se, tota, Paula -pa kuin kun olit no. paikan päällä, niin miten se sun, sinun tota, paremman puoliskosi kanssa, niin siis kun katseletteko, koskaan telekkaria tai jotain, ja kummankaan olisit, ja pystyt arvostelemaan tästä, ja näinpä. Te luulisit, että teillä on paljon yhteistä siinä sitten? että. Mm, no joo, voi ajatella me semmoista tehdä, että onko toi mielestä nätti. Mm. Toi, onko toi sun mielestäni nätti? Jonkun verran, mutta kyllä mä aika paljon sitten seurataan sitä juontaja silleen. Ihan <tos> totta, toinen on todella yllättävää. <tos> mites, mites muuten toto, toi pano tohusta? Niin onko se Joo. Niin kuin, niin <tos> jo? <tos> että, niin niin niin niin että paneeks toinen, tai sitten että niin kun, niin. Ja toinen, toinen et miten on pantavana? pantavana. Tuotahan niin, moni miettii, että, että mites et, naiset sitten panee. Niin, että paneeksi toinen ja toinen on pantavana, vai riippuuko se aina tilanteesta ja näin päin pois? Ihan toi sun, ka sun katsessa vähän niin kuin sen koiranpennun näköinen, kun sä kysyt sitä. <laughs> joo, <laughs> tuli niinku... nyt tuli vaan mieleen. Kiinnostua. Kyllä, ei, kyllä. No, mä oon heteromia, mutta helvetissä voi kiinnostaa tollaiset asiat. <laughs> <laughs> ei mistään muuta heteromia, kiinnostaa, kun seksiä harrastaa Siinä on, Siin on kuule niin monta eri ulottuvuutta. Voi... Teemu Siin... kiinnostui Joo, joo, heti tuli ikkunan taakse <laughs> Joo. Lähettää tuolla. Kyllä. siinä <laughs> on niin paljon variaatioita, että ei ei, siis... Sun pitäisi pitää erikseen mennä variaatio Okei, päälle, mä, tullut, ja sit, mä sit kertomaan, <laughs> ja mä kertaan, et, et, et, en tule ole Italiassa huoraamassa, <laughs> mutta tosiaan, niin, joo, ei, siis, ei, ei ole yhtä tapaa. Ei tietenkään, joo. Mutta, mut siis, joo. Että, ä, kuitenkin välillä on, on voipa panna ja välillä olla panta maa. Niin, niin siis kaikki on mahdollista. Niin. Joo. Tiedätkö? Kyllä, kyllä, kyllä, tiedän, tiedän. Ky Aiku, kyllä. sä haluisit tietää niin paljon enemmän ja mä oon, teet sä, mä, mähän menin ihan lukkoon, niin kuin hommasit. Okei, okay, joo, joo. No, mä menin ihan S-siin, Laura la Oman lukkoon ja S-siin ja näin päin pois. <laughs> Hei, Mä päin mä, mä, mä en tajunnut, että jokerit on KHL, seks no kolmosena. Sitten siis no, mä en oo yhtään, okay, mä tajun, että ne on niin, niin korkea siinä. Ja huomaatko, meni niin. näin pitkään lessuspessussa, otettiin vasta, nyt tuli jääkiekko puhees. Äh, Enkä edes minä. Huh, ja sitten tuli ihan tossa niinku vahingossa. Kyllä. Herranen aika sentään. Joo, siis mä, joo, mä muistan yhden muuten lätkäpelaaja, vanha, vanha joku, oli meillä jotain, niin se mulle, että Paula, mä kerroin mun vanhemmille, että mä oon lesboa. Ai jaa, Miten ne, ne, ei ne yllättynyt ajaa. <tos> Ai, joo! Miten se muuten. Käydäänkö perinteinen jääkiekokeskustelu tähän vai unohdetaanko? Ei, kun siis kysy vaan. Joo, siis, että, joo. Siis, joskus luin Hesarissa, joskus yhdysluun, tai puhuisin vuosituhannen vaihteessa suurin piirtein, että oli, oli homoista urheilijoista juttu ja iso juttu sunnuntaisivuilla, niin siinä oli, että noin puolet jääkiekon oli naisista olisi lesboja. Joo, kyllä, siellä on tosi paljon. Mm. Siis vaan kyllä. A, niin mäkin mietin, että vaan. <laughs> se on varmaan 85 prosenttia, no, niin. jos otetaan sit huoltajat ja valmentajat <laughs> säkin, ja, ja vanhemmat ja kanttiinipitäjää, niin kyllä se pari heteroa saadaan. Mitä mit, mit, mit, mit, mit, se on futiksessa? Öö, Sana, joo, on, on, on, on, on, on, on to paljon, on, anastamme. on, on, on, on, on. Ja... Mutta se johtuu siitä myöskin, että kyllä me sitten kuin Ehkä jos naiset ei siellä baaris niin paljon sit tavallaan, totta kai käy ja juhlia ja muuta, mutta tuo urheilu on yksi tapa Joo. sitten tutustua ja olla. Ai, ah, niin, vaan, vaan totta. Sitten se vaiheuttaa aiheuttaa ongelmia, että jos sama joukkojen sisällä on ollut monta suhdetta, niin sä et niin. vaikka syötä niin. minnalle, koska niinku taija on niinku jotain. Joo, en, en, siinä on vähän tommosta. Niinku. Uska, Uskallotteko te tuota, niin nostaa saippua tuolta suihkussa? Uh, kun te olette urheilu, urheiluporukkaan kanssa. Mitä sä niinku siellä? luulet, että siin sit, tuleks se kun niinku ringette mailan kanssa vai mitä sä niinku ajattelit? <laughs> <laughs> Mutta siis, mut eikö kuitenkin, jos lesbot on suihkussa, eikö ka, ka, se kaiken tsekkaile sen, me hinkataan itsemme erottisesti sillä sienellä, korkkarit jalassa, mitä va vaan, va va Vai onko se sama asia, kun ollaan esimerkiksi Nakurannalla, että koska eihän ihmiset kuitenkaan siellä ilmeisesti kiinnitä mitään huomata kuitenkaan, toisena alasta, ei sillä ole mitään sitten. Ei, ja ei, kun naiset on hyvin häveliäitä ja eikä mene niin sillä tavalla, ja kerran muuten olin tuolla uh, Nakurannalla, siis kerran on käynyt Helsingissä siellä, mikä se on Seurasaari, missä Joo, siellä. Sitten mun kaveri, yksi heteroninnu, se meni uimaan. <sin lif> Uimaan ja sitten se yritti nousta. Siitä oli vähän vaikea nostaa koska siinä oli kiviä, niin sitten se mies maka salasti siinä kivellä ja sitten että tyttö hei, oliko vesi märkää? <tos> Eikö se ollut <oo> ällöttävää jotenkin? <tos> oliko vesi märkää? Ei. Ei, on no tosi kuivan Mitä Miten <laughs> mä oon kerran keskustellut äh, yhden Lesbon kanssa, joka osoittautui mm. Suomen jääkiekkojen äh, mm. ma maalivahdiksi? Ma no. maalivahdiksi. Niin, tuota, no, niin... Erittäin mahdollista. Toivottavaa. Hän sanoi, että myös siis lentopallo oli, jossa on tosi paljon. Joo, koripallo, lentopallo. En mä usko, että semmoista joukkuelajia ei olisi, missä Okei. ei olisi. Okei, joukkulajia nimenomaan. Joo, joukkuejoukkuja, me tykätään siitä sitten se joukkuejuttuja. Varmaan varma taito-luistelusta ei löydy sitten kuitenkaan niin paljon, kuin minun löytyy mistä puolelta niin, sitten, että voi kuvitella. Nii. Mie, niin en tiedä, mutta siinä, on joku, on, siinä on oikeasti se, että sit kun on tuntenut itsensä koko elämän vähän erilaiseksi ja muuta, ja joillekin se on aiheuttanut semmoiset koulussa ei oikein, ja vähän niin kuin muitakin ongelmia, sitten se urheilun kautta on löytynyt semmoinen hyväksyntä ja muu. Hmm, joo. Ja näin ihan vakavasti Ari Peltonen. Kyllä, ja hmm. ihan vakavasti olin kysymässä seuraavaa kysymystä, niin, niin ku, kuinka pitkään sä olet ollut, ollut julkisesti Lesbo? Tota, no varmaan siitä se lähti, kun mä siihen Hesarin kolumniin laitoin sen allekirjoituksen, että on perheessä, jos on kaksi äitiä ja kaksi lasta. Joo. Ja mä, tein, on... mä tein sen vain ja ainoastaan tämän äänestyksen takia, joo. mikä mut, tänään tapahtuu. Mutta mut, mut, mut se oot myöskin omassa elämässä, sä olit varmasti avoimesti, että et, niinku, et, et millään tavalla peitellut varmaankaan. Ei, joo, ei joo. sitä jaksa, helvetti sitä peittelemään. Niin, niin kyllä, kyllä. Et niin. Ku, niin minä vuodet tämä suurin piirtein tapahtui sitten, että... Jo, jo. Tota, mikä nyt on, 2014? Niin. No, tota, mm, no, joskus varmaan siinä... 90-luvun puolen välin jälkeen. Okay. Miten on muuttunut Suomi-asian suhteen? No, musta tuntuu, että meillä naisilla on ollut aina aika helppoa. Niin totta varmaan Oikeasti. joo. Miehillä on vaikeampaa, homomiehillä ollut, mutta tota... Mm, mitäs bisselissä? Mitä sä mietit? Olin Facebookissa anteeksi. Ai, ei mitä. Nyt <laughs> sä oon bisse-ryhmässä. Bisse Hei <laughs> bisseläiset! Hei bisseläiset! Nähäks bissel tänään? <laughs> tota... Ö, ei, siis, ei tässä Helsingin kokoisessa kaupungissa, mm. niin ei täällä ole mitään ongelmia. Jujuu. Ihmiset on niin mahtavia. Se, Ihan sama. Juu, Ketään kiinnostaa. Niinpä. Tuo... paitsi nyt sua. <tos> <tos> Kiitos tuosta. Tämä on että kukaan tässä on se kaikkein pahin tapaus. Mutta siis, siis joskus homomiehethän niin voi, voi siitä, tota, niin herättää aggressiota, mutta varmaan ei kun naista ei tulla lyömään. Että... No ei kyllä mm. niin. Ei, jotkut mm. eksat nyt korkeintaan. <tos> ei oikeasti. Jos se vaan näin on. Mm. Kyllä se e vaan näin. Näin on. Joo, joo. Ku, kuulostan oma Päivi, Päivi mä oikeasti miettikään, että se menee sinne kotiin. Mä oon niinku aidosti vähän huolissani hänestä ja timosta, mm. Että ne menee sinne. Niitä harmittaa tosi paljon. No mä Timosta mä en oikeastaan niin. Se on niin paljon pahoja asioita. Mm, Päivi on kyllä. kuitenkin, se uskoo, siihen. se uskoo siihen sen juttuun. Mm. Mm. Niin, mä vähän niin kuin... Hän hän se varmaan rukoilee. Se varmaan rukoilee. Niin... Mm. Hmm. Päivi Park. Aidosti vähän säädyttävä. Niin. Mm. Aidosti vähän säädyttävä. Päivi Räsene, olkaa niin hyvä. Aidosti vähän säädyttävä. <laughs> Ai <heri. Saa> <laughs> <pari> <laughs> ja ihan lapselta ja viisi vuotiaalta. Anonymi kysyy tällä näin, että onko heteromiehellä mitään mahdollisuuksia päästä kahden lesbon kanssa sänkyyn? No, tuota, Riippuu hinnasta. Jos me, niin. no, se kannattaa tehdä, että ottaa semmoisen vakiintuneuloisen lesboparin ja katsoa, kun ne on vähän kännissä jossain baarissa ja sitten ne puhuu vaikka lastenhankinnasta, niin sitten jos suostuu, no. tämmöiseksi, niin kuin, suostuu tämmöiseksi luovuttajaksi, niin siinä saattaa onnistua, mutta sitten pettymys voi olla, jos ne haluukin vain purkkiin. Mutta <laughs> kannattaa se riski ottaa, koska 15 se onnistuu. Tämä on yksi tutkimus, mikä on tehty. Muumitutkimus. saa tehnyt sen vai? <pasta> Joo, mä tein. Kansasi, mä sinne onnen maahan päästään vain. Miten lesbot pervoilee? Tota, Onko teillä myös esimerkiksi kimppakivaa ja piiskaleikkiä siinä, missä heterotkin? Piiskaleikki. Tota, hei, tää ei liity mitenkään itse asiassa mä voin, tää ei, tää törkeä hyvä, juttu, jo. ei, mutta siis mä kuulin siis yksi mies-naispari, mitkä Jop. on nykyään vähän vähemmistö, mutta on semmoinen mies, <tos> yksi Helsingissä on yksi mies-naispari. Koliossa, niin toi kuulemma on yksi. <tos> Kyllä, ne on. Se on nyt vapaamielinen kaupungin osa. Joo, niin tota... Ei mä voi kertoa. Ei, ei, ei. Nyt rupeaa vaivaa. No ei, mutta siinä, oikeastaan oli niin hämmentävä. Mä olen itse niin hämmentynyt tästä asiasta, kun se nainen sanoi, että se mies oli toivonut, että se kuin pissata siihen. Ja sit ne oli kokeudusta silleen, että ne laittoi muovit siihen sänkyyn. Ja sit mä kysyin millaista se oli, niin sä oot kauheata, kun se jäi sinne muo muovin niinku poimuihin, jäi sitä nestettä ja kaikkea. Mutta ei puhuta tästä, mikä sun ei kysymys ei oli? Puhuta, ei, ei, puhuta, puhuta ei, puhuta, ei, ei puhuta tästä, ei puhuta, puhuta. puhuta. No ei Miksi sun piti juttua. aloittaa? No, sä, en mä aloittanut Pari. sitä. Kato, me, me, me, me miksi kukaan meni kysymään? Ari, edistom... niin. Ari, sä, sä menit Lesbosta, koska me riidellä kun naisparit. No, niin, ah, ah. Miten sä tarkoitit tuolla, mikä sun me, äänensäly oli? Me jos mä nyt lesbo tässä, ruveta, kun mä etän kättänyt sitten vai, ei, me kättävän tässä minä tästä samaa jukkuaiseen pelaamaan ja katsotaan kumpi saa enemmän syöttöpisteitä. <tos> <tos> Heikö sä teet Jonnin verran hommapareissa tai stand-up-keikkaa? Oliko tuo yksi vitsi sieltä päin? Ei. Vai tuliko <tos> lonkalta? Lonkalta. Lonkalta lon on lonkka. <tos> Joo, mä ajattelin, niin se on ihan kiva lonkka. Mistä tuota, no niin... Mm -hmm talo toi 15 nyt lähti toi heterotyty lähti pois kokonaan he he he heterotytti pissi pissi se että Se rakattop pisseliissuu <tos> sillä hetki. Kyllä kyllä oli että pitää pitääs kyllä kyllä. Joo joo. Hää. Mitäs mitäs mitäs pisseliissuu nyt oli ske heterotytti vai tota interaari kuin nyt tois, toi kumpisois toi kyllä aika lailla nuorempi kyllä toi tytty tossa noija kauniit ton kasvonpiirteet ja vai tiedäs mun lähti itse tytyn kanssa itse että tuli Joo. Niin. niin. No hän lähti, eli varmaan. Ja, <laughs> niin. No niin, jätketaan. Mä oon elleenkin tässä näin hollilla. Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Ah. Niin, mietin kysyä sitten stand-up-mieningeistä. Niin, siis onks on... on siis tää on, on kyllä niin typerä kysymys, että pakko kysyä. No. Mikälaista on lesbo-huumori? <köhön> tota... No Mä voin kertoa tämmöisen jutun, että ne vitsit, mitä mä oon käyttänyt vaikka jossain DTMn keikalla. Mä oon mennyt vaikka vantaalaisen perheenisän 50-vuotispäiville. Mä oon vaihtanut vaan sen sanan nainen tilalle mies. Kaikki parisuhden läpät menee ihan heteroihin, lesboihin kaikkiin, koska kaikki on niin yleismaailmallista. Ihan sellaisenaan. Se on hämmentävää, mm. mutta näin se on. Mutta onko se ollut niin kuin ihan jotakin, kai on jotakin räätälöityä niin ihan No on totta vastaan. kai, on totta kai. Et meillä oli siinä biisejä esimerkiksi, tota, meillä oli toi ö, Yön tämä niin pien, pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen niin kun niin me kun DTMs esiinnyttiin, niin se oli niin pienen hetken tamponi niin on lumivalkoinen <tos> <tos> No hei kysyit No niinpä kysyinkin ja ja mä, nyt mä muistan kysymyksen mitä mun piti kysyä tuossa no. vähän aikaisemmin, niin on olemassa tämmöisiä niin siis ajattelee, niin homo homo siis biisiä että sopii hyvin hyvin niin homo niin kuin lähe, homo mutta mit, mitkä artistit ja mitkä tota no, niin sopii sopii, sopii niin tavallaan niin lesbo musiikki tai mit, No Eva Dahlgren tietysti niin, niin. mitä Lissu... Tota, mitäs muita on? No Paula. Paula Koivuniemi, okay, Jumala saa hän, on okay. aivan. hän Kaikki lesboita rakastaa Paula oh, oh, oh. Koivuniemiä. Ja, ja bisset. Ja, bisset, okay. joo, ja, ja homomiehet. Ja homomiehet. Ihan kaikki, joo. kaikki. Paula Koivuniemi on kyllä oikeasti, okay. niin kuin, se on, kyllä, okay. on se kyllä, se on tosi viehettävä. All right. Joo. Ja tota, mm, mitäs, muita? mitäs muita? Kyllä mm -hmm. me rakastetaan sellaisia... Vähän elämän kolhimia. Leidit lavalla. Kaikki Joo, leidit lavalla. Kaikki Oho, leidit. Okei. Okay. Lesbot lavalla. <laughs> Joo. Me rakastetaan kaikkia, joissa on pieni kolhu, mutta sitten ne on noussut sieltä. Aha. Joo. Okay. Ja... ja... Onko, pitääkö olla nimenomaan naispuolinen artisti? Vai käykö... Ei, Joo, ei, sillä jo, on mitään väliä, jo. ei. Joo, mitäs tommonen niinku Euroviisun musiikki, sitähän homotidikkaa, mutta onko, onko mikä on semmonen musiikilain, mistä, mikä me, niinku, esimerkiksi huomasin, että siellä Nallepubissa usein kunnellaan niinku nahkalivit päällä jo erät sitten, tietenkin tota, ne ja ja pelassaan, jotain metallikaita vastaavaa, mutta se... Onko siis se... Nallepubin oli oikeasti ehkä viisi levyä, että mm, siinä on myöskään no, ihan, ihan hirvesti vaihtoehto, okay. että tämä just tää, Aa, siellä oli Leidit lavalla. Mm, niin oli. Sitten Paula. siellä oli joku finhits mm. ja Paulan. Tietysti. Mitä mä soitin silloin, kun mä olin kerran eronnut ja mä, mä nähtiin siellä? Mikä se? Oli sä soitit monta kertaa sen biisin. Sitten me oltiin jossain pisseli sun koko itses. <tos> <tos> Joo, se oli, vähän, se oli vähän kiusallista kaikille kyllä. <tos> <tos> ai, <tos> niin, ai, ai, ai. ni niin mikä sun kysymys? No, Enpäis mulle nyt muista. Tässä alkaa. Onneksi meillä alkoi tää lähettössä olla pikkuhirjaa Joo. tässä ohi, ohi ja näin päin pois. Mutta tota mm -hmm. no niin... <tos> Oletko niinku tyytyväinen näihin vastauksiin, mitä sä nyt saanut, jos tietää tuolta Lesbomailmasta? Jossain määrin kyllä. Oli yllättäviä vastauksia, tuli Jonni verran ja yllättäviä kysymyksiäkin huomasin, että tuli se on joku vaivaamaan vielä? Kyllä, mehän jatketaan tästä sitten ilman muuta. Tässä on tietenkin seuraava ohjelma, jos se jättäisi pois, me voitaisiin puhua kolme tuntia lisää tästä tästä aiheesta tai pari tuntia, ihan miten vaan. Tietenkin tuossa tuli toi Nikkatekse muuten tätä Serbian Euroviisun voittajaa Maria ja sitä sitten. Tota, se oli musta vähän pelottava Oloinen. Okei. Okay. Mik, mikä, mikä on teidän suhteen? Ja hänhän hän ei ollut, siis hän ei koskaan sanonut, että hän on lesba. Joo, ei se, ei kyllä, joo. ei kyllä, kyllä. Hän on taas näin, että nyt on kuumaan kerrottavaa. <laughs> mikä, mikä on teidän suhteen parakkaaseen na, naiseen? Ai tähän, tähän se on taas, siinä on taas yksi elämän kolhasema tapaus. eli joo, rakastamme. Kyllä. Me rakastetaan sitä Oksulaari kolhuja. Onko Kolhuja? Oha, mulla ei ole kunnolla kulmakarvoja, kun tos toi on mennyt auki, tos toi, niin. toi on mennyt auki, tos toi on mennyt auki, kaksi kertaa tosta oikein okay, ja näin päin Joo. pois. Että, no, että näin. Mutta, mutta, siis, äh, mutta tunnetteko te sitten äh, si, äh, enemmän myötätuntoa? Jos, jos tiedätte, että joku artisti on, vaikka Siirin Nordin, niin onko siellä suhteessa enemmän sitten ja yleisöjoukossa? On varmasti. Ja siis totta kai sit, jos tulee avoimesti lesbo- tai homo-artisti, niin totta kai sitten... Tota... <tosolo i> se pointataan ja joo, joo, joo kyllä. Ja, ja, ja sanopas san vielä hyvän musiikin ystäville tässä näin Radio Helsinkiä kunnilla, kun tulosta tulossa juuri tuolta mm. sisälle ja laitetaan yh, eräs kappale. Soimme vielä yhteen kerran tähän, niin mikä onko se sellainen artisti ö, ulkomailla tai Suomessa yhtye, mikä kertoo, nimen, onks, löytyykö sellaista, mikä kertoo nimenomaan, nimenomaan, nimenomaan ö, maailmasta, nimenomaan lespojen näkökulmasta? Ihan selkeästi, ettei ole ette, mitään yleismaailmallisia ihmissuhdekappaleita, vaan nimenomaan kertoo lespojen arjesta ja näin päin. Ö, löytyykö sellaista ollenkaan? Mitäs Lissu? Tuleeko mieleen? Mmm, mmm, mm. Wake me up before you go, go. <laughs> mutta mietit että sulle hirveästi teostoi tästä ohjelmasta Kol kolme kertaa Joo, on soinut no, no, niin tien kertaa kolme tai ei, ei, kertaa neljä. joka kerta vielä tai okay. sitten selata klik, klik, klik, mutta pitää ei tästä, tästä homma alku päiville miksi päivissä on noin krameksit siis viisi sävelta ja niin nehän saa enemmän se on vain yksi esittäjistä, että yhtä paljon kuin tuossa ja me tiedä että tuonne eduskunnan joku kokonaan että voit nämä pahan tekemäisyyteen sitten mutta ei mitään Lähetäänkö me sitten tästä näistä vai? Lähetä vaan. Lähetään vaan. Noniin, Okei, no niin. mä teen? Sä jätän tänne näin. <laughs> niin, kuuntelemaan jäät, Eva Dahlgrenia. No, niin, okay. jäät keskenässä. Hei muuten, toi, toi tuli muuten mieleen tähän näin, että mä olen joskus kysynyt ihmisiltä että ootko harrastanut seksiä saman sukupuolen kanssa? No ei, ole ikinä. Niin tota, niin mä et, No olen. No se sitten harrastanut. Niin. <laughs>